ملانا مختر مولدن کو مولانا عبدالباری صاحب ده دوره تفسیر قرآن ڈالتالیس نمبر کسٹ چپتو پائے محلہ پر رکھ زی مسجد کی پچپیس چین دوزار نو کی شعر بدید ملائی دو پتہیس ستی اشہادی توید سنت کسٹ اینڈ سیڈیز مرکل دکان نمبر تئیس عبدالرحمنت لازان از دیمین چوک جانگیرار اور سوابی پروپرائیٹر انوارشیر تحیدی موبائل نمبر زیر اول دری آیتنا بطور تمہید او ترغیب دے پڑی که قرآن تا الیف لامرا تذیب مانا یکی واضح اللہ پوئی گی تلک آیات الكتاب دا دی کتاب المبین دا واضح بیان کون کی دا آیتنا دی دا کتاب واضح بیان کون کی المبین چه ده کم سورت پاوال که راشی صفت د کتاب اشاره بی ده خبری تا سان ساری چینو کنو اشاره بی ده خبری تا چه پا ده سورت که با دلائل ذکر کیگی او چې ده کم سورت پاوال کې د کتاب صفت حکیم راشی نواغی که دلائل اقلیه ذکر کیگی لگه سورتی انس که ده سی لفد راغ الكتاب کتاب داتونونه د دا کتاب دا المبیین واض یان کوون ان کې انزلنا او مړه لګ د للهقرآن لستشي عرب پهوااضه جببه کې لا الله کوم تا کلوون د د پااره چې تاسو بپشي اللهما پهوااض پهه جبه ک را لګ دله چې نحنو نه کو معرب کې د لله راغلی د به وېځ به نه پويګم نو څنګه به په بوا شي چې ته اور نه ارسل رسل دی آر مې قرآن له نو دا د يهودو پروپاګاندا هونه ده چې دا پسې کورته راځي ندی لبه وهنت کای ځان بکړایو وخت به ورګي جوه نو دا سرا ځان بیاجه کړي نو نوټول مربداک کڅګر دیوي زبای نه کی ان انزل الله منګرا لے غلې کتاب لاره قران عربین لستل شی په واضحه جبکی لعلکم تاکلون دې په اړه چې تاسو په دې باندې پوښی نحن نقص عليك احسن القصصي مونږ بیانو پتا باندې خستوا کیا بما وحينا اليك فسبب ذئتم وحي شروع كيده تاتا هذا القران هذا دي قران وان كنت من قبله لمن الغافلين اگر چې وي ته مخردينا دنه خبرنا تاتا تا حقیقت نو معلوم قران ته نو معلوم واقعه يوسف عليه السلام ته نو معلومه او ما دې قران وحي شروع کړی دا اوس دغه سوا کوم اس ګال يوسف فان احننا قص عليك احسن القصص لوين خسا واه بهترین واکیا دا پسندان دی دا او یو دا سگو چا عربو یهود پر جده په نبی علیہ السلام اعتراض کړه چې ته دی نبی علیہ السلام نه تبوسه کا چې بنی اسرائیل اصل وطن او خو میسر نا او دویله موسی علیہ السلام زمانہ کې همیسر کې څنګه باټی کېدل نو قران مجید تاریخ شروع کاو چې پدې کې براتمو پدې کېستا خبري همې او پړي کې د دې يهودو د جواب همو او د وی شعر مولوی پدې کې جو موسی علی السلام په مصر کې څنګه و؟ استادو دونکو نو دا غي منسوبۍ دا غي مقرونه او چالو نو چې وګورئ حسد یوسف علی السلام سره وکړو دا غزا نارغی مصر ته نو قران او ته احسن القصص زکوئی چې خسته بیان دے دے و و خبری دی خسته تاریخ دی او بهتري او مزيدار خبري وی احسن القصص و تولیوی علماء دا دے گن وجہ ذکر کھڑی دیں کوئی وجہ دادا چپ دے کی دا قائد و بیان موجود دے حاکید دا توحید ذکر کی دا مسئلہ ذکر کھڑی چپپٹو پویدن کے اللہ دیں دا پکی ذکر دا چپٹیار من اللہ دیں نا انبیاء اکرام علیہ السلام دا مساله به ذکر ده چې عزت او ذلت ورګون کې الله دی دیم بری کې د شک موجود دی دریم دې کې لا خبره ذکر کای چې اختلاط او ګډون د شرک د ایمان سره دا ایمان, ایمان بربادي څلورم باندې کې مساله د صبر موجود ده مثال د صبر ذکر کای بی یوسف علیہ السلام صبر بیاکو علیہ السلام صبر بل بری کی دا ذکر کوي چې د انبیایو د نکانو عادت دای چې د مصیبت په معصیت او ګنابه باندې خوراکین یو طرف ته ګناه دا او بل طرف ته د هغه مقابله کین تکلیف ده او جیل نه نه دای هغه جیل غوړکې او تکلیف هغه ګناه تا نن یې زیکر غوین سلام باندې کې زماسیت نه ته ذکر گئی چې یوسف علی السلام د ګنا نه ته کړي و بل باندې کې را ذکر گئی چې بدنامه ده ځان نه د فکل بکار دین بل باندې کې را ذکر گئی چې الله په خوده لشي تدبیر عمل کار دین نو دا بګې صحیح خبري نور بالله خبري بګې د ګناہوں تذکرہ دا بګې ناقاره اعمال او دغې نتیجه حسد بګې ذکر دی چې یوسف علی السلام رونو حسد کړو دغې مکر او تدبیر ذکر دی دا غې پلار سره بل پدی که ده زناناو مکرونا زکر دی بل ده زناناو غیبت زکر دی بل پدی که ده او زنانا ده پردی سڑی سرائشه که او دا اغانا مطالبه ده زنا بل ده دروغ و جڑا ده حیلی ده پارا ده دوکی ده پارا حیلی جوڑاول آزاد خرساول ده تول گنگ گناهون ده پدی که زکر بل دخو اخلاق و تذکرہ دا پکیم سیوسف علیہ السلام و سلام احسان منلو خیانت نو کڑے پدی که ذکر دی فتح دا پاک دا منائی دا یوسف علیہ السلام دی دا جیل دا ملگر و سر احسان آغی لدعوت ورکول او بیا دا حقی دا خوب تابیری سل او دا حقی خیرخواہی لاتولن ټولن په دگن و سیزون و حالت ذکر کئیم خوبونه دی پکی او داغی تعبیرونه ده دا هیلو و ده بانو اکسام ده محبت اکسام ده جڑا اکسام او د نفس اکسام جه نفس بسو کسما دین دا گن حکمتونو بکی گن حبری بکی نزکه ده قرآنوی احسن القصصی مونگ بیانو ده تخیصتاوا که آم ایمان آو لیک صَبَاب د دې چې موږ وکړې آتا آتا هاذ القرآن د دې قرآن فإن کنتم من قبله اگر چې ته مخک دې نه لمین الغافلین لنا خبرنا اسکا الیوسف لی ابیه کله چې یوسف علی السلام خپل بلار یا بت ذی جنډم نه حالت سوروس دواکین پدې کې یوسف علی السلام خپل د بلار طويل او دا غوډ خوب تعبیر است او چل وتخذل ذکر دی قال يا يوسف عليه السلام لأبيخ طلب الارتا یا بتي اعظم ابلارا اني رايت احد عشر كوكبا ما ولد لي اولسطوري والشمس والقمر نورس فوق معي ما ولد لدي ماذا جمال خنره داخل طوله دنياوي ني وين كن رايتهم لي ساجدين ما ولد لدي ما تركتكي دا سید ته نننه دا مرہ تیګنی بس ما دا سیدګه څنګه انسانان کوي ما تا را کتہ کی کی ما دا سیدګه د حال مناسب ما تا بیرې تنو کو پرا کتہ دو سره جذمه عزت او احترام کوي یو له دا کین آیا دا کین آیا دا له یو له نور او دا اشاره مور خپل ار د یوسف علی السلام دا قال نو یاکوب علی السلام تعبیر دې خوب داو چې دا ټول به یوسف علی السلام ته محتاج کیږي او دای باندې به یوسف علی السلام عزتمن وي نو پلار پوښ نو هغه ته جواب کی وای قال او یاکوب علی السلام یا بنو بچیا لا تقص کا مبیاں اخبل خوب علی اخواتی اخبلرون تا فیکید لک کیدان دونی چلب جوړ کیتا تا چل ان الشیطان لِل انسان ادو مبین لیکن الشیطان د انسان دشمن نه کارا وکذالک اداشان یتبیک غرب کی تعالی ربک ربصا یعنی څنګه چې دا تا خوب خستا خود لری رب کی دا کو رتا وعده هم مزید برنی لږ سپیکر لګتی اس کام کومه شي او معمولي ډول نه <درنی> ونه وا غزالیک ادا شان څنګه چې دته خوب ښهسته هولرین ایت تبیګه عربی ته الارا رب کرفسا او به تعلیم در کی من تعویل الاحاديث متابیر د خوبونو من تعویل الاحاديث دا خبر د د خوبونو د د خبرو و یتمنه متحو علیکا. پورا بگیحبل نعمت پتا وعلا آل یاکوبا پا خاندان د یاکوب علیہ السلام کما آتم محالا بوئی کا سنگی جی برکڑو په مور اپلار سا علا بوئی کا پپلار نیکنو سا من قبل د دینا ابراہیم و ایساکا پا په و پا ایساک علیہ السلام ان ربک علی من حکیم یکینا نسا رب حکمت والا لقد گانا فی یوسف و ایخوطی آیات اللی یکنہ نشتہ دے پہ یوسف علیہ السلام او پہ رونو دے آیاتون ډیر تن دیر جات دلائل لسائلین پارا سوال کا ان کو سوڈ چے تپوس کی چیدہ بنی اسرائیل سنگر آلم سرطا آگئی دی پارا پدی کڈر دلائل دی یاد لسائلین مراد تحقیق کون کی دی سوڈ چے تحقیق کڈی دی خبری نا آگئی دی پارا پدی کڈر دلائل دی اس کالو لیوسف آخو ہو دا دا ینه دوم حال درونو حسد لا نه د یوسف علی السلام غختلو او بیا د هغه کوي تغرضول <تصفح> اس قالو لیوسف قالو لیخا ما یوسف علی السلام واخوه او ورور ددا احبوا الابینا بیر محبوب دي پلارتا من اعظمنا ونحن عصبتنا من مجذوت لدایو ان ابانا لفی ظلال مبین یکه نن پلار خامخاد په ساده ګي ښکارا کئ ډېر لې ساده دي نو مضبوطړ ډاله مونږ ایو پکار به مونږ راځو او مينه د یوسف او د هغه د وروړ سره ډیر راکئ وای تل وسکوم پلار مینه به څنګه حاصلو وای اوقتل یوسف او دنی یوسف علی السلام او وترحو یا اوغردوای دلار ارزان یوملکتا یخللکم مجهابیکم خالی بشی تاسو تا مخد پلارستاسو و تکونو منبادی قوما صالحین او شایب تاسو رسو دنا قوم نیکان بس داغ کارو کئی دو کارو ندی یا خوز لکلک کئی مڈی کئی او گینو بل ملک تیو بس دا پلار مخد بسوکینا دو مینینو بس قول مینو به مونتی قال کائلم منام ندی پویدل نکانا او سم بازی خلق نا پویگین او مینو دو زلو اگر پدینها سیلیږي ته د یو سړي محبوب داغه ماخنه لړکا بلکې دا هغه زين ته وګوره سوچ ته وګوره چې هغه په سو خوشاليږي په کومه خبره هغه راځي کال کائلم منهم او يوين کې د دینه لا تقتل يوسف او اجن يوسف عليه السلام والقو في غيابه الجب اوږرداید لرا په وي هر د یوشا الکو يکي غیابه رفتوی الجب دد تمرتا هغه دې جوب خللې اوردا دلرا په غیابۃ الجبی ویه لا یوشال کوی کی هل دکته بعض سیارته وب ممیدلرا باز کافل ولا چته یو کافل برشیده بو ممی ان گوندوم فایلی نا کی کی یعنی ګسکار کول غواړی دې د ماشین لري کول غواړي نو دا سې کارو کوي چې نسخو ځي نه تاب په دې باندې تاسو مقصد به حاصل شي وی تعال بسو کو وی راځي زو پلار څخه را پلار دواې قالو اوې د یابان اسمو پلار ما له کاسې د لا تأمننا علی یوسف چته ډارنه کې په مونږ باندې په بار د یوسف کې و ان له له او مونگ یو ده خیر خواهان د تولی سره نه سر نلیگی مونگ لبو لزو کار لزو داخل زمونگ رور ده مونگ سره پریده کنن ارسلو همانا غدن اولی گذلر از مونگ سره سبا یرتا میوی بو خری ویلع بلو ببکی وینا لہو لحافظون او یکینان یو مونگ ده حفاظت کون کی مونگ ده حفاظت کون کی یوسف علیہ السلام مخ دیعقوب اولاد دی اول زامن دا لزامن مخ اولا دی پر اولاد دی د ل سوار زله خپلادن مسکي بالکل سفر د نشته حایر نشته او يعقوب علیہ الصلاته والسلام تا د دې زله د ارادی پته نه لګی په ډا مشوره کې د داوی پته نه لګی نو کتاب کې چو ای پیغمبر علیہ السلام روزی خوال عللشی و ای زلکی دا سوچ کے چو نبی علیہ السلام زمان پر آروانی دو دو کورا بیا زمان پر اطلو باندی تردی چو زی عثمہ کی تولادیم زمان پر دی حاضرائی باندی او زمان پر زلکی چې کمیت و ارادہ دا پدی باندیم پوا دی دا بالکل غلط دا, دا دروغ دي جو پیغمبر د ژوند دي زمونو مخ ته ولاردې د ژوند دوه زمونو پټه مشوره کړې ده او راغلي دي پیغمبر مخ ته ولاردې هغه د یو لس واړو د نیت نه خبرې دي الله ته یو خبر ورکي هغه کې چې اختلاف نشته خو بلکل د تکه څخه خبره کول چې دا سره به دا خیال کوي چې پیغمبر زما د سره د حاله خبر ورکړي د اخو صفات الله او کل مخلوق لا نو يعقوب عليه السلام مت قالا او یاقوب علی السلام انی لا یحظنونی کہ کننغن جنکیمہ لرا انتظہبو بی به صدی یوسف علی السلام لرا فا خافو زیارے گم اینیا کلاو الزیبو چو او بخرید لرا شرمخ فا انتو غافلون او تاسو یید دننا خبرا زیارے گم بدے چو شرمخ براشی دے با اخرین بیادے دے کیو یو کو رکنوی اینیا کلاو الزیبو تاسوی پہ په پپٹو نکوی گی ازب با م الف لام راغلی دین معلوم زمره یو خاص شرمخ چاغوا ته معلومو چې د یو سړی په عقل پرده فروزي کنه دا کسین ما بیا پیغمبر ته دروغ معلومو ازب نو زمره خړللو بیا خراب یو خاص شرمخ چې ماته معلوم نه وی هغه به خوري نو بیا یعقوب علی السلام دروغ وی چې دا شرمخ وړلو دروغ وای ازب با م الف لام دې ته یې الف لام او تمام نو ذکر کئ چې الف لام اهد ذہنی پکووت نه کوي چې دا سدا کم لفظ باندې راشي نو هغه پدې معرفه نه کوي بلکې دا وی نه کیرا نو اخاف ذیریگم اياک الاذبو چې او بخری ذی لری اور ذلری اور شرمخوا و, و, و ان تومان غافلون او تاسو باید ما خبر غافل بیتین تاسو خپل ځان له غفلت کلو به کوي او دې بده نه کړلې حالا کذ مروا زنگلون حاللو نهويله کلله حضبو په اوخواړه دله راشاررم په نښ نوثبتتون او حال دا دی چې مونږ یو مضبته ډلیی د ان عزله حاسیرون موږ به په داواخت کې د طیاننو نو یا زمونږ دا بټې د سکار شوي بس پلارمې د پریید سره مجبهشه پریښدو سر ی سفر تفسیر سلاجل منیر یو بهترینو ممت تفسییر دی یا خور د بند کتابی غلطی په پکې لا سیمه ني دا اعجاز د قران دی چې دې غلطي نشته دا نام چې غلطي په پکې نه ني بهترین به ترين تفسير دي هغه عقده واقعي ذکر کړي لا ډير تفصيل ذکر کړي دي چې دې په لار اتلو کې وو تاسو وي سہ حالت وسره کړو کومه ماامله وسره کړو هر کله چې دې بوت دا يوسف عليه السلام او سره په بدر دوهلو سره وي وا اجمعوا او اتفاقه او کا ائینځالو فی غیابۃ الجبین او غور زید لرا په وېخله او شارکو کی او وحینا الیه منګ وحیو کړه په دا وخت کې دی یوسف علی السلام تا لکن نب انهم بامرهم هاذا چې تا دا خبرې دی په کارته دی چراده او هم لا شورون او دین پولل او وحینا الیه دا وحنا مراد څه دی حسن بصری امام زهاد امام مجاهد امام قتاده رحمهم الله تعالی دی فرمای مراد وہی د نبوت ده چې بس الا ولا دغه ټیم کې نبوت ورته او د الله کلا کلا کوي کل کل کل دی یحیی السلام بارکهم الله رب لذت او اعطینا الحکمه صبیا ولکوالی کی مون د ایلم د علم ایلم ولاړو هغه بارکیم باز علماء چې مراد د نبوت نه هې خنور مفسرین وای چې مراد د دین الهام دی ظلم مزبوته وللي او وحينا الیه مونږه وحي وکړه الهیه دی یوسف علی السلام دا لا تنبئنهم بأمرهم هذا او وحي په معنا د الهام سره راغلی دا سورۃ النحل کې براښین جل الله رب الیذ توي دی غبین دی مچایتا ما وحي وکړه ان تتخذی من الجبال بيوتا دغه کورونو کې ځان لا کورونو جوړوا د بيناچا پدې کورونو کې غبيناچا پدې ولو کې غبيناچا واه حینا الالنحلی ان التاخدی مین الجبال بیوتا ما دې غبین مچایته حکم کو یعنی دې ته می الهام کو سړکی ملوه چولا دکسه الله یوسف علی السلام لمې سړکی واچولا لا تنب انهم بامریهم هاذا چې ته خبر ورکې دیلر پدې کار ورا د قران اعجاز څنګه را د ټول صورت کې ذکر کیږي تر اخره پورې دا غي د ت خلاصہ ذکر کړم او خلاصہ یې دک کده کرونه نن زوراور دي سبب دی یوسف علی السلام په خپل کې پراته دا د ټول صورت خلاصہ شو دا څنګه کیږي الله تو ته ګوره تماشا کو او هم لا شعورونه دین نه پویدل یا وهم لا شعورونه ديب نه پویږي چې دا یوسف دی جاوا باه ش یيب کوون دغه چلیکه ی سسلاممي کويته غ وجد کويته غوردو جب من راغ او ی سصللا سلاممي و ی وړخت ک وجا با شاع يب کوون جبلی من څګه رازي راستا سره د تفصیر سر جل من دا پهګئ وجاوا به شاع يب کوون علىکه تاریبانو د پاارما سر کله چې دا ما سلطان درس کې ما ما تقریبا ډېره تفصیل کول او د خپل وس مناسب وجاوبهم شای يبكون را لدی په وخت د ما خان کې ايشا ما ديګر نورست ما خان نورست دي ټیم ته وين را لدی په وخت د ما سلطان کې يبكون چې جا جړای کولا يبكون جړای کولا د ما کر جړا قالو نو دی یا بانای ذمن پلارا ان ذهبنا مونګ تلو نستدکو چې مونګ منډه وهلې او ترق نه ايو صداين ده متاينا او خو د مو يوسف عليه السلام واخ بل سامان خوا تا فا اكله الذيبون وخلا غلره شرمخه نار و ديلو کنه دي شرم په خري ندي متي شرمخه خلن امان تب مؤمن لنا نيد يكن کو انکه پمغا ولو كنا صادقين اگر کي يمو غشتيني کمو دي رختياو کنه ہوتا سن مون منينانو ايته دخبره غلا پتا وي وجعوا على قميصي ای کلار لای یوسف دلیل خو باور وکنه زمریرا غلو نه خیسته ده چې زه ما وروره خوڑل لري استاذ زه یې خوڑل لري څه ثبوت به پېښ کوم وجاؤ علی کمیسی بذمن کذب حکومتن دلیل واڑی کنه دا غدا پر اساس څه ثبوت غواړي نو دیمه پلار لثبوت وډو وجاؤ کمیسی قمیصه بذمن کذب او دیراول لا په قمیص یوسف علی السلام وین دروږنه بیدامین کذیبن مغذوب فیه یا اوذی کذیبن یعنی دا سی وین چې دا درو کوه دی یوسف علیہ السلام درسره نو دی یوسف ورېونی وو مړی کوه او غری کو. کمیس کړه کوه یاکوب علیہ الصلات والسلام چې توو کدل مکمیس خو د وینو سورو خو بایګی د رسلاغ نهوم جی بس مریو چې زما د زی په کمیس ګر خو ګیدوی او هغه زما زی مات کوې خوړو دقلل خبره دومره سووج په کنو چې د دا سوچ کلوی چې زمونږ پلار به وي چې کمی سر روغ رمټ دی تن ل کې چې یوسف سره سچل کړی دی پاسه پاسې پېسملو او د دی د پاسې وړلی د دا د سرخان کړی دی تا سرخان سره هم سرهڅ غخ ان ختی او سه سو سره لږېدلی نځکهته او چې کاله عاک سلام بل خبره داسې بل دپاره د ااضاب قبلی بل خبره داسې نه ده لکه څنګه چې تاسو سولت لکم انفسکم امرا بلکی خیسته کلی ده تاسو تا نفسون استاسو یوکار عرص جگری دی خدا استاسو دی جنسیانو کار دی فصبر جمیل نظمہ کار د صبر خیسته وکور که جدن د تا دشمنی جوڑی چا سڑی داسی پریشانه کئی بس ای زبا صبر کمی فصبر جمیل صبر خیسته دی درخا والله المستعانو ده اللہ نا امداد غفتل شوی علامات تصفون باغی ته تعصیب یانوې مزما د الله رب ال عزتنا جړادو الله ته مفریاد دی او د الله نوبندات غوالم وجات سیارۃ درم حالت یوسف علی السلام کوی کی پروت دی قافله رالا وجات سیارۃ را له قافله فارسلوا واردهم حیث یلیګو عبروونکو خپل فعدل ادلوا مغسلند کلا بوخ خپل چبهو ک سولند کړه دو وبو دپارا نو یوسف علیہ السلام د بوکی سره ون خطا اور او ته په بیان دی جولی ده نو کالا او وی دی سړی چا چې بوخ راستان یا بشرا او بشرا هاذا غلام دایو غلام دی بشری یومل کرو هغه دیوادو کرا شهر وی غلام می مونته دی دای سلوی هغه ویره دی خرسیږي اور دی پیسی برالو کی تجارتي قافله عاصم تجارت راغلی وی او یا بشرى ده د خوشحالي الفاظ دي لفظي معناي ده یا يا بشرى هاي خوشحالي زم ما حاضر شدا دي وخت دي انا ده دي ز سوند او کومه طریقې سره خوشحالي کومه چې د لاله تجارت کي پلار لپاره تاوانوم کړی ابيره يوسف عليه السلام لیدلینو د خو به راشه زم خو پیندوړو غوته په غړو کې شو يا بشرى هاي خوشحالي زم ما دغدي حاضر شا چې اوس خوشحالي نکوم زم را قصه غلام میومند دې برابر لري پی سي یو کې وي ها غلام بعد غلام واصروه دې پټک دلاره مزاتن په خیال د تجارت او پټې ک مال د تجارت یعنی نه سړې مال د تجارت پټې ی خپل ملګرونه کلا کلا سړې د پوس کوي چلګتا سره تا د تاسو رسې دي تاسو رسې دي د چې سړې سامان خو خودګاری او د سري سپینې زډالري مال لري پی سي می زیاده پټې وړي دېم دا یوسف علی السلام په تاسو ساتو هغې کی صيغه به جمع ذکر دا اثر رو د جمع صيغه یې ذکر کړلې دا چې پټ ک دی یوسف علی السلام نو زکه چې وي زمری یا رونو د یوسف علی السلام تراجی دي دې ودا ته موږ غولم دې موږ نه راټاک دېدلې دې موږ یې خرڅو او یا اثر رو بذاتن دې کافلی کې چې کسانو د دې کې موږ نو دې سره چې کم گروپونا ملګرو بس دای خپلو کې جذن او سلام وکړه چې دین اورته دا نه وایو بلدا بزمنه شریکی نو په دې کپنیه د تجارت ها قافله ولر د موږ ته چاوس دی دی والله علیمن بما يعملون الله په یا باغچه دې عملونه کوي و شروا نو به خرص کو یوسف علی السلام به ثمن بخسن په پیسه لګو یا به به ثمن بخسن په پیسه حرامو درایم امادو دتن پرفو لګو باندې وکانو فيه من الزائرين او دوی په بارته کې د بي پرواونه د بي رغبتونه شرح ګمده زمير يارونو دي يوسف عليه السلام درا دي دي او يادي قافله والوته چې دوی په لګو پیسو خرڅ نو به سمري بحثې نګي دوه معنی دي او په قیمت لګو دي په قیمت حرام رونو لپاره خرڅو حرام او هي خرڅ کوم نو کې او <الؑ> یا مراد ددین ادا دین و شراؤو چه واغست دی یوسف علیہ السلام لا شراؤ پا مانر اشتراسان واغست دی یوسف علیہ السلام لرا لی خلقو بسمنیم بخصن پا کیمت لگو دراہم اما دودتن چه روپیوی لگی مراد تینا دین دا کافیلی والا چه دی دی رونو دی یوسف علیہ السلام للوزن پی سورک دیو واغست دین او یا تینا مراد اغازی زمی سر دین و کانو فیه او دوی په بارا ددکې د بیرغ باتونہ دکافلی ولوم بلګ په سوور کوم و یره مونګم په بیسوار ست دی او یا په بیسو لګو ورکو کوم و ځکه چې یووسف علی السلام رونو وتېلو چې دا ډېر نا فرمان امره دی زکه مونږه خارسو وي نو دیم بس په دې ته چي و وکال الذی اشترى من مصر وَقَالَ الَّذِي اشْتَرَاهُ من مِسْرًا دی زینہ صلورم حالت دوا کی چی یوسف علیہ السلام, السلام اللہ رب العزت عزتمن کو او د عزت زائتے ورساو وَقَالَ الَّذِي اوی غسلی اشترہو چوائے غسل دی یوسف علیہ السلام مِن مِسْرًا دی مِسْر دی صلیو دی مِسرنا چاہتے ہوئی دی با مصر بادشاو ریان ابن ولید با اغا وزیرو کتفیرو او داد دا وزیری خزانو بلکه وزیر اونو هو علمازی کرگیج وزیری خزانو او داد اللہ کبو عزیزی مصر داد دا خزنو رائیل او پزولی خوابا میں مشورا نمی رائیلو نواغ استدل را په کاللهې او هغه سړی اشتراو چې ای غسته د ی سف اسلام م سرهدمې سره لمراتې خپې ښځ ااکریمی مسواحو زمن کا ضایده ده حسا قریبه دافه چې د بهمونږله فیده را کې او نه تخض والله ده یا به اون سو دره پهوالي شکلو صورتت نه شریف معلوې کې نومونږله فید نقصان نه او که ف هوا خوی اخلا کاعادده ېښ نو موږ په ځواليونی سودا زمونږ زويشي اولاد نه او عمر کې وکذالک جواهر القران کې شیخ غلام الله خان رحم الله فرمایي او کاف بیان کمال کیلئے هی وکذالک داو کمال زمونږ قدرت زمونږ مکن علی یوسف الاردی زمونږ خستوی ور یوسف علی السلام لا پدې ملک دمه سر کې صدا پارا لنوکریمہو زمونږ د عزتوکو بئذت منگو ولنعلمه او دې لپاره چوهیدتا من تعویل الحدیث د تعبیر د خوبونو دا ولنعلمه او دې لپاره معکوفن علیه حذف دی چاغه دې لن کریمه هو ولنعلمه او دې لپاره چوهیدتا من تعویل الحدیث تعبیر د خوبونو مطلب د خبرو والله غالب علی امره الله دې زورور اور په خپل کار ولیکن اکثر الناس لا یعلمون لیکن اکثر دخل کو ننکوئیگی ولما بلغا شد دا پینزم حال دواکی دی یسف علیہ السلام چه یسف علیہ السلام زوان شو الله والا علم دا دین او آبیا دے پا دا غقول کو د خضی مطالبا دی یسف علیہ السلام انکار آبیا پاک دامونی دی یسف علیہ السلام ولما ارکلا بلغا چه قرس دی یسف علیہ السلام اشد دا خضان اخفلیتا آتینا ونور قرمونگ حکمان پیغمبري و علمنا ولم بالشريعه يوما نه يدا ده چې مراد د حکمان نوبوات دي او دین دا چې مراد د حکمان نا امام مجاهد رحم الله عليه عقل و الفهم و مراد کې دي سي عقل پويا او نبوات تو اته نا او اته نا حکمان ور قلمل عقل مندي و علمنا ولم وذ نه جل محسیینین او دغه ېمونږ بدلهور کوو نکانوله وزار نجل محسیینین هغه ولاما چې هغې وي دا نبوت نه هغې دې جم نه استدلال کوي و دا دکه چې الله و دا بد د دنیکانو او نبوت په نیکې بدلهې نهلاږي نبوت پسبیشي نه د بلک دا بشي دی نو دکه مرات د دی او د هلمن نههقل منې او پویا ده د زور شریعتو د الهام په تور باندې بهر حال یا وتن بوت ميلاو شو او یا د خپل پلانې کې اغا دین وته الهام الله خو له وراودته التی مطالبه او کړه دنه و, و, و خزي هو په بيته ها جو د يوسف عليه السلام به غيب وکړه کدن ها نفسه تبارد نفس يوسف عليه السلام کې او غل کتل او بندې کړل دروازې غور یو خبرېږي پکې یو ذاته مطالبه خځه وکړه او دیم هغه خځه وکړه چې د اړیو کور کې و یعنې هغه مالک ده د حقیقته حکم نه انکار کول ډېر اغرانه خبره ده او بل دا دا کديداوی خبره و منی نو راپورټ کول واله چې وله کول ولم سوګریشتي ځکه چې کور مالک بخلاله ده او بیا هغه اسباب هم ته مهیا کړ او غلقتل ابوابا او بندې کړې دروازې وقالت او وي يوسف عليه السلام ته حیث دل تراشا لکتاباما ولما ذکر کېدل تا یوځي علما د تفسیر ذکر کړي چونبه دې دې يوسف عليه السلام صفتونو شروع کړو و به یې سمراه استیغفال لا درکړي يوسف عليه السلام می چې انسان مړ شي لومبه د بدن نه ويختغورږي وي دا سمراه کولی ستړي الله درکړي دي یوسف علیہ السلام یې په انسان باندې چې قبر کې کله فناره زینون ډېر سترګې خاورې کې بارحال په دیون شو نو دروازې باندې نکړې او اته مطالبه وکړه یې رو ته په اشاره نو پويږي هو سم خپل یې کا بل دراشتا تاوام نور څه بړنن کېږي تو هډ کویږي نه قالا وغلک تل ابواب دروازې باندې نکړې دي دې کې خلکو کیسه جوړا کړي وېرا څنګه دروازې وې یو دروازه باندې وردان نشو بیا ور پسې بلاو نو بیا ور پسې بلاو نو بیا ور پسې بلاو د رلګاډ ډاوي یې ګینه په یو دروازه باندې نشو بیا په بلا, بلا, بلا, بلا, بلا, بی. بلا, بلا د کافر کور کور په پخ کې داسې نه ني کور اسی ګنور سببلس مکسلیس بیا سې جوړ کړي موجوده خبره ده خودو زه دوه کو 16 سنه جوړي بس په یو دی چې دنو کمري یوې کمري تور ځنو بلیتور ځنو بلیتور ځنو ورونه تالقه هغه پوره جیل لګیا نه مراده دروازو نه ده دي لکه د جماعتو لکه د جماعت درې دروازې دي چې لوی جماعتي لوی کوری نه غني دروازې حکام اسکندری وځي ته پاتنه لیکچاو سوروي دروازې ټوله بند کړې دي وی دي خو راځو وسوي ویسوف علی السلام ما آز اللہ زبنا وعلم دا اللہنا انہو ربی احسن مسوایا یکنن دا اللہ زمان رب دے خیصت اکڑے دے زائدو سیدو زمان زدہ ربنا شکری سنگا وکمی انہو لا افل حضو علمون یکنن کامیابی کی ظالمان کما داکارو کن ظالم بیم انہو ربی دا زمان رب دے یعنی اللہ میں رب دے مالی عزت عزت زائرہ کڑے دے نزسنگ دا غنا فرمانی وکم یا ر اغا مالک ده دی اناو ربی یکینا دی مالک زما احسان ما سوایخی سکل دی زایدو سیدو زما سا زما مالک دی زبود سره جدن خیانت کو موسو ولکد همت دی هی یکینا خکل کا اراد اکلی و دی زلیخی دی یوسف علی السلام دا زیبتو ند دی یاد یو دروازی بند اکلی دو این مطالبه وکړه او درین مطالبه ام پا واضح لکل دی هی تلکا د او قران دا غی اراد اراده ذکر کئس الرم لقد همت به یقینا حقلا ک اراده کئ حدیث یوسف علی السلام و همم بها او اراده کئ یوسف علی السلام و همم بها اراده کئ یوسف علی السلام بها ددی سماتلو و همم بدا فیها یوسف علی السلام ک اراده کئ حدیث شللو بها منا بدا یوسف علیہ السلام حق له ارادہ کړو چې ځان نه پریدم او یا مطلب دا وه هم بها یوسف علیہ السلام به هم د دې اراده کړې لولا الرعب برهان ربه تو نو ویلې د یوسف علیہ السلام دلائل دخ بربه مراد د برهان نشه شې دي ډېر مفسرین ذکر کړی دي جو یوسف علیہ الصلات والسلام خپل بردوغ پران استو او کا اده بین شایبه ال 40 خپل کا اراده یوکڑا هو یې سمعا صوتن یو आवाज وتوشو ویری سوشوی ها یا سو کوئی جدیو یعقوب علیہ الصلات والسلام شکل وتخاره کڑے شو ها وقت تغوری په دې gota باندې چهونه لګیچو چه. رو سوشوی نویدہ برهان درابو نج یو سړی د خپل درافه اسباب مهیا کین خسارس پی خرا شی او بیاد آغی نرستو شی نو داخوی اقواسی که فاجروم کئی کلتلا کل. او یوسف علیہ السلام, السلام بارک اومخ که قرآن وی چنجزی المحسنین داپو محسنانو کی اغا دیر لوی درجی والا محسن انسانو نداتو لی حبر غلطی دی آغی اراده دی یوسف علیہ السلام دنی ولو الله اللہ و یوسف علیہ السلام با هم کڑوا وی. خوکد دلائل دراب نویلی دلی په تلای له دربن سه مراد دي د کبایت ځای ته ذکر شو کنه ولما بلغ صدوه اعطینا ه حکم و علم الله има و علم ورک او په اتفاق د علماو علم بيته وي چې پسې چې باغی د بنده عملی چې اله مو او عمل نه نه جهل وي او قران و има علم ورکلو نو دغه برهان بس ته کنه د ځان نه جوړول د ساده ته ګڼو مفسرین په دې راتګ له امام رازي رحم الله دارنګ نورو مفسرینو ذالک دکشان یعنی مونږا یوسف علی الصلات والسلام کڑک سبتناہ کذالک دکسه مونږا کڑک سلام لینا صرف انه سوء دې لپاره چې واره د نبری والفحشاء بهی بهین مراد زنا او مراد خیانته یا ازون مراد بدوینه او الفحشان مراد بدکار اللهم ما بض اسا تدلا چه نه په دې خپل به خبر راشي نه په عمل کې بدکار کار راشي انه من عبادنا المخلصين کې کینو دې زمونږ دا باندې غانو خالص کړو نه او سبق البابا چه اونسه دا پښتون رسول الله صلي الله عليه وسلم بوشه دله منه پریدين سکه سپهره کوئی ور کول نه شو نه خبي ځکه مالک ايوار ډېر احساناتي و سره او يوستغك البابا منډ کلې دواړه ی تا ته دا دلی پهې چې دا دروازی د یو بل پسې پرله پس نهوي ې پر دپر ل پسې او بس بیا یې ته منډه ول ټول ته منډوه بیا خوجلنو داسنو په کار چې وسته بقلل به به او بهقل ابوابه ی چې د یوي به مخه کوي نخوا په ې دروا ته منډ که او د هغې نهات دپاره یو دو اتو د پااره یوم کافی وه او د بنده د را ګیرروو دپاره د ټول دروازو بندول ضروريونه ال ته جم ذکر کړل تا مفردو ودیم ور بې رامان ډاکړه خزہ بھمنده کې تیزه نه وي او چې غرض واخلي کنه دا غرض ډیر ناکار شیدین نو رامان ډاکړه را لاندې کو وقدت کمیسو مندو بورین او شلاودي کمیز یوسف علی السلام به شهادت طرفا وال فیا سید آل ذالباب اومند دې دروازه خوند دې خزید دروازه خاته چې څنګه یوسف علی السلام دروازه کولا وکړه نو مها مها حیاتل جمالی کی ولارد دغه خزې خاوان دغه خزې د زهنا مکرو فرد به پره کمپیوټری تاسو یو قتل هووسه چل کیږي اکالت او دې ما جزاء او سدای رادا سدا سدا نه د سدا مندا اتا اراده به اهلي کا چې اراده کوي ساده ال استاد کور سرا سو اند بدای الا ان يسجن مگر دای سزا د چې دل دی وا چولشی اوا عذاب الیم <سؤال> یادی عذاب ورکړی شي سخت صدا <سؤال> دی ورکړی شي سخت ها مرنا رواله مين سه وای شي چې دروازه یې کولا وکړي نو دی کاکا حسن سبب یې لګنه چې دا سوبل کڼورې سبب یې لګنه او کما کم به ویلی کنه چې دا نن سګو بل جوړ کړو سمستیم راغستو نو دی به تو دای ویلی چې دا هو وتوي چې ما جزاء من اراد به هلاکه به مانه غلط اراده رسول الله صلوات و سلام بیا و اې چې د مصر تهذيب دا او چې فیصله لبا خو کولې وې دین کلم کا غذر او سیوريږي فیصله کومې مجرمه ده خو موږ یې دنه ده پاسه په مرغه او دا فیصله کړي دي ته تهذيب د بی دي نه فیصله هیڅ وکړه او ما جزاء من اراد به اهل کسو ان ساده خانان سره چې بده اراده کړي نو جلت دی واچول شي او سخت سزا دی ولا ور دا زموږ امر دی قال او یوسف علی السلام هي راودتنی به زمانه مطالبه کړی دا انفسی ان ذنفسما به زمانه زما زمان دنه مطالبه کړی یوسف علی السلام پاکی د ځان ذکر کړي خو نور ډیر سوی نه زکه دای احساناتو خو توهمه به و لگاو نو کما کم توهمت ای زان نه پاغي ورواړو چیکار به خپل کړل رالې ته ما ریس باسی چل کوو دی عزیزی مصر تر یو سړی راغلو د سړی کارو اولماء ذکر کئی چی داد دی زلخی دو ترزویو او بالغ سالیو بعض علماء ذکر کڑی چې چی ما شمو و بہتر کول دادین معالی متنزیل او تفصیل خازین آغای ذکر کئی کال حسن و مجاہد و اقراما دادریوالا نیکان ذکر کئی چی لم یکن صبیعا ما شم نو ولیکن نو کان رجولا حکیما یو اخیار سالیو زارعین او دیر بہتر رائیوالا انسانو وقالا ہوا ابن عم المرأتی باد خزید ترزیوی فحکمانا غیو فیصلہ اکڑا وشہید شاہیدن حکمہ حاکمون فیصلہ اکڑا یو فیصلہ کون کی بیانو کیو بیان کون کی من اہلی آد خاندان دخزینا انکان کمیسو کبی کمیس دی یوسف علیہ السلام قد من قبل انشرید لدم د طرفا صدقات نه اجازه راغتي اوي او هو دا یوسف علی السلام مین الکازبین د روزونو نه دی یوسف علی السلام کمیس تا غره رومیزل ته ورونیستره پلر لهوله دی پلر تا په دوله کې دی چمړو نه دی دي دی کې دی یوسف علی السلام کمیس کم کمال وکړ یوسف علی السلام نه تهمت دفه کو او رسو جلون او سخرشی او دویم دل باندې یوسف علی السلام خپل کمیس ورغی هغه بزی د د پلر د پاره بدوي دا الله یو کار کوي دی او سیزنه یو کار اخلي نو دا د چا اختیار کې نه وي د یوسف علی السلام خو خاناج معنی کومیس او زیرونو ته وست دي دې ځکه خو خاناج دما کمیس ته لاس راشي خو هغه کمیس ته لاس ورغولي هغه ځکه چې په استوکه حکمتو دې ځکه په شلولو کې حکمتو نو دغلا دغه خو خاناو په وکړو ولی چې دې کې دا اثر چې اون کې دا کار كونږي کا الله دې اخرکه به بیا بل کارته وَإن دا و انګانه کمیڅ او کو دا کمیزده ک د شلیدلله مندو برین د روست طرف نه فقا بدنو د ښځه د روغي په هو منوادي کین او دا یصف د رونهديفللم مع نهر کله چې ک پیکوو میډیکل کوګ نه د میډیکل ق او تووفله و فلم مع کاله را چې ید دديښځې ب خاون دښځي کمی د یوسفر اسلام کد د چېلی دلو مندو برند دروستو طرفنا قالن وی دې سړي دې خدای دې من کې دې کنا کې نن دا ساسه مکرې انه کې دې کنا عظیم ساسه مکر دې لري دې لري ما کر جن اينو وې دل سبكار وي دا ټيم کې وي لوړ تل اسکل بګارو دا سر ولاماتل بګارو چتا غلط کارو کوه اراده دې غلط کاروکړه اب دې تۆماتم په باغ دامنو لا کو دې و ته سو انه من کې دې کنا دا ساسه مکر او یوسف علی السلام تاسو یوسف او یوسف علی السلام اریزن هازه مخواله وبینا دا په خوانه د مصر تهذیب را روان دی د غټو خلکو خبرې مغټی او یری دی غټه غټه خبرې برداشت کوي ما نه بس ته و وای کوس دا خبر اخهاره کو نو بس بیا شرمی کوی نه بس پرده خدای نه پرده یې خا دو بعدا ته یو لټه کې ته وی jane دو بس وخت یې یصفه یصف یوسف ځمذا مهده دی نه و يوسفا يوسفا دا خبرهمه کووي وستغ فیرلی زممبې کې او خ دی بخنه والله د خپلی ګناه د دا مولا د نسیت وت کوي دا پیر جپل مریدانو یت کې که نه د استاره ډیررووي وغ فیرلی زمبې د مت تصبیر را والله ګټ کې کې نه کل شروعو کو ډیرره ل غغلتیديړ د خځ الله به د مااف کې مان نهصفرره الله فرماي کانا ل عزیز رجل حلیما قليل الغيره حيث اقتصر على هذا او دا و عزیز دې څور څړيو او د غیرت په کې کم او قليل الغيره هوی صرف بده خبره کړو نور چپات شي وې دې ټیم کې بل څه وکارو مرګ ځان لا شي مرګ کو نو وکم اس کم صلی او ورخه پکارو خو کنه یو سو ډبې چی پتو تا لگی دلئی چی بلد دا, دا حرکت نکوی نو یوسف علیہ علی السلام توید دی خبرې تسکرم کوا راغید دی وستغفری لی زنبی کی زن لبخنا خوارا انکی کنتی من الخاطئین یکینا نیت دا خطاکارونا من الخاطئین یو بی حالانکی من الخاطئات بکارو سی غد موان نسوا انکی کنتی من الخاطئاتی تید خطاکارو خزونا غلط کار دی کرده دی لکه دا غلط خزون خدا سی غد مذکر زکر کرده ولی خوی زکا چه خز غلط کار که اکثر مطالبه د سڑی دا طرف ای مطالبون دا خز طرف دا خز طرف اسبابون د خز دا طرف ما ای اکول تا خدا سی کار کرده دا سو غصرین دی شکوله ایتا ای دا خطاکارو نا با خبر حکم شو ملک خبر کلا پاتی که گی پتا حبیاتی دا باچا د کور خبر ای دا وزیر دا کور خبر خبر اخوارا شوان خضو اخبالو گئی آبیا چیزا خضو دا خبر او رسی باس بی ایف ایم اولور سپیکر او بی بی سی او ٹی وی وی سی او بی سی او تاجت نہیں ریڈیو تا باد دا کافی ربیا وقال نسواتن وقال نسواتن اوی خضو فی المدینہ تی بخار کی فمیصر کے خضو خبر شو رکڑا فی امرات العزیزی خضد عزیزا تراوید فتاہا متالبہ کئی دخفل ان نفسي په عبارت نافذ د دې یو را عجيبه قران دی توراوې دو په مزارې سره ذکر کوي مطلب دار دی چې دې بیا په موزي پوند دی وهلي او سوشو شنو وي کادش غفاه حبا یقینا شل وليدي پر دې دزړه د هغه حبن مين دي يوسف عليه السلام تفسير مدارک معنا کوي خارا کا حبو شغف قلب بها خرق حبه شغف قلب بها حتى وصل الى الفؤاد حرك حبه شغف قلب بها یوسف علیہ السلام مری به حقی دوزرو پرવેશ لو لوی تر وی چې بالکل د زړه ویختې مینا او وا اودې ته بیا هیڅ کوی اننا لنرا فی ظلال مبین مومنوا ده په کار غلطی کی ګور دا خر غلطی او تولوی فتاه دو غلام نے مطالبہ کړل دا وکیدا اصل نه کړي بیا څه خبر نه و دا کدا کې عام دستور وي او دا غلام نے مطالبہ کړل دا نوی رلوی غلطی کړلې فلم ما سمیات بیم کرہنا ہر کله جواب دی دې مکر د دې خطو مکرم پټکیږي هیبا تم پټکیږي نو د خطو خبر بیا پټی پات کیدل هغه توم چارډا کر رسولي کنه چې فلان کی وزیر کرا خزرہ لان کی میجر سیب کراو کپٹین سیب کپتان سیب دکې سې دا غو کراو دا سې دا سې خبره ستاره کې کولې جو را ده سې غلط کاری کړه وي خدا د سبب دایو هاشم وي ارسلت الیه الہ دعوته نامې ولي ګل دایتا دټول دی پیغام ولي ګ دعوته نامې ولي ګلې ایس ایم ایس وته وګړې کنه چې راځي ډوډۍ مې دلته کړه و عطا دتلهم متقان تیارې کړه دې په راه سایه دتا کیا وزیرا نو خوزیوی او ای خواست ناسنیشی کولی چکینی ام لای خوگی هی دوم را غاخی بیا نو تا کیا گانی والا تیاری او یا متکا انمورادا متکا عزتمن زیتوئی او متکا اغی خوراکتوئی جی پچارا بانده پری کولی شی نو تیاری کردی دی پارا خوراک یا زید عزتو او خوراکی والا ورک میوی و آتت او بیعی ورکللا کل واحدت من هن حری ییت ددینا سکینن چاړا چاړیوال ورکړا ا یوسف علیه السلام ده خو د خالبناته یو طرفه تاسو وکاله تخرج علیهن ا ویدی ویدی د یوسف علیه السلام ته چې دیکل په میو کټګول شي چې چړې استعماله شروع کو نو ویوست تم دی وی اډریو کو یوسف علیه السلام ته اوخرج علیهن روزه په دیبان دی هغه خوا غلامو خادمو راوته پهلم م کا لاه نه چې د ښذو ی د ی سفل اسلام ااکبر نه ډیرلو یو ګه پسه ډیر ل او ګه پهسه په بعد دامنئ داړو کې وکل نه دی و توانه دی نه او کټیک خپل لاسونه پریکله خپل یعنی لاسونه زخمیکلو یو مطلب داې چې لاسې زخمیکه بلکل کټ شوی نو او بعض او لماې کرکي چې حقیت باندې عملې چې دې دنر لورم ول دوره تیری چړې ور کړې دې میوی کټکولې او خو یوسف عليه السلام ولیدو نو کو ساسو خېلی داسې او ناساب یو ډېر خسته شه سړې وینی ناسابي یو ناشنا شه وینی نو دې لاسو کې په یو دغه باندې حرکتونه راشي چې دې یوسف عليه السلام ولیدو نو ډېر زیات خېصاو او خېصا وکاو حديث کې راځي او تیانسفل شطر الحسن ويوسف عليه السلام لا د دې دنیا د انسانیت نیم حسن ورکړ شو او نیم حسن په ټوله دنیا تقسیم دی نو چې هغه به او چې مخه د ولادي نو خود به وشيږي د هغه ته به کتو شي چې ځلې لاس لار اخلاص کړه نو ګته د کاته براتې او یې زخمې کړي نه وقتا انا دی او نو پرې کړه د لاس او وري هاشل لله پاک دې الله لپاره هاشل لله په الله سلام پاکی دا اللہ لرا یا حاشا دی سڑی زان بچ کردے دے لِللہِ خالص اللہ دا پارا ما حازہ بشارن ندی دا انسان داخو انسان ندی ان حازہ اللہ ملکن کریم ندی دا مگر یو ملکی دا داخو دیری ذاتمند ملک دے فرخت دوی دا, دا فرخت دو تولی ہوئی زکا دا ملک کو یا حصوصی فتون بشور دیں یاو دا چی دا دیری پاک دامنی نی دم میچ داڑی دا ریاست خاسته د اسچال د لید خو حسن کې مشور دی لاکه شیطان او ابلیس بڅګلې کې مشور دی اسچال د لید شیطان ها یو بډایو یو زرګر سخلاله الهاله د شیطان شکل جوړ کاږي ما خو شیطان نه دی لید تر هاه ولنه زبې کم لڑایو کس راسته او داو زرګر ما کې تهود راو ریحا قزاوی اب خپل اغه سړې هریان د چې بډای سره راوستو مازرګرته سوې اذرگرم سره خو دا وي ډیر خدانو ډیر زرګر نه د بوسګي دي بډای تا ته سوې تا وته سوې وای داستان سانه مخ ګراله ماته یواله شیطان شکل جوړ دا ایمه ما خو شیطان نه دی لیدلی حقي وای زوره غزا دلان عوام وې تیرا اوس ته ماته چداسي دم بس هغه شرمیند شو حلنکه ولا ما ذکر کای چې دا ډیر ماهر او بهتري عالمو خدا بډای ته دا ډیر ما کارا به هر حال شیطان په بچکلې مشهور دي او ملائک په خېصه حسن باندې مشهور دي وکاله او اوس په دې نمبر راغې کنا به چل جوړو چې دې جواب کومه خذا تو ار صبر دې هرڅه او یو جواب نه رې ولټه غلوندا کا سرمن دیوا خو جواب نه فري دي ده په خذا کې ډېر ناکاره صفات نا دي نو دې مخه تاسو ما بزي خبړي کړي جماغه کېټه کې تاو دې دا توبه کلو بهسن حال بوبسم چې موقعه ت پېخ شي د جوکتتل نو دا خوټه کېده تشي دا پړې د اوسې اوس میټم کا او فظې کو نه لځي ذلكکه اسمې شاره د پااره د لرې را ځي پو دا غ سړی دی لمتون نهنی في چې ما معمتته کوی د د په ما سره ر شپ دیره دی ما خو یور ګټې پرې ن کړي هتاسو په ډونبیزر لدو سره ګوتې پرې کړړی کله مو تپېخ ددي. wala qad rawa tu huma dadana mutalaba kreda de toy aga pak da mani pojab do dushman wa wal fazl ma shahidat bihi al a'da'u wa wal fazilata gai ti dushman ikraru kin wala qad rawa tu huma dadana mutalaba kreda an nafsi dinaf zad qafasta sama bazan bilkul bachsa tale le wala illam yfal tadawun ka malakan amru hu لا یو جاننله جلته بهواچولی شي اوله یاکونونه می نهغیرین او شي به دا زلیلو نه دا زیدمې سر د سیا حاله تملی د چې سی وکړه خې د یو تې لزمبه کې تص راله کر هغه خو پوهه چې دا لالا خو ک نه دی د خونو نو بیا دروزی پون د والال شروعړه انتظماتې شروعړه که داله د لړ را خلاص کړی اسیا به نو. وَيَذِلُّ لَبَشَوَلَ يَكُونَ مِنْ الصَّاغِرِينَ جِلْدَبَزِي كَزَمَايَ أُنَمَنَلا دا انسان کې حيواني طاقت کله کله د انسان له حیوان جوړ کی دا دمر چې دنه خپل عشق بمخه هغه ستو چې د ټوله وړاندې مخ هڅه واځه خله اظهار وکړه چې اوزته اوسم مطالبه کو او کزماي ونمنلا نجلتبزي قالا داوی چې کله سړکی حیا نه مداغ چنی یو علاوه کو نا فرمانی دی کول نو پلاړه ته بچی سمشا گنی حیا به دیوالم غره هغه ته جواب کوي پلاړه وی که حیا مي نه بیا هغه جواب کوي بچی چې حیا دی نه کینو بیا ګرځاوي بیا سپین باس ګرځاوي د ستر ګونه حیا پرې زیاده سي قال نو یوسف علی السلام ربي زم السجن احب الیا جیل ډېر خو د مِمَّا د هغې غناله یا د هوونه چې دا ټولې خې ما را بلی هغته یا دونه دا سیغه د جمعې معنس دا و اصل د کللی می نه دی نه چې دا ټولې ښې مع کمې ګون ته را بلی دغ نهې جلیل خوښ اشاره د څ چې کله در باې سختی راله د هغې مقابل کې د غناه بچ نو سختی وختله نن مسیبت سړی زوامه خدای د نه قسم <سلام> من پرکم سختیره لا قسم به ایمان لا لاس زله ته تیار دي خو دو روزه جیل ته نه دي تیار هاو دب ته نه دي تیار که برازیو جیل راته دی وای چړې جو قران هم نه مانم او ما پرې دا خدای ته وګورم ما ته سم وایا یوسف علی السلام نه چلی زګه به ایمان حفاظت وکا که جیل تطلب به رازی را دي شین مر په گرازين او تا کم د ټوله دنیا نه په اخر کې د ټلو ټیکټ را وړه دي اسی بمري او د دین نه پارا لړنه خبر اده نو غرض مې را چې تکلیف دا سان نیول د الله د دین لپاره دا سنت د انبیا ودي دا ته معلومه شو چې دې ټولو خود یا خوشفارس کړو د زلیخې لپاره چې ګورته کور کې دی راي نو دې خو ما را کنه نو زه کويوسف السلام ټولو تن اثبات کو او یا کې دې چې دې د خلکو مبارغلی چې ګورې دا سبا خبرهونه ده د دې مومنا بیا که زمون قسمت کې نو صبره خوګا